Açıq aydın kitabın ayələridir. İnna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allehum ta'qilun. Həqiqətən biz onu ərəbcə Quran olaraq nazil etdik ki, başa düşə biləsiniz. Nəhnunə naqussu 'alayka ahsan al-qisas mā arḥaynā ilayka hādhā l-qur'āna wa in-tum ta min qadrihi wa in Biz bu Qur'anı sənə vəhy ilə sənə ən gözəl hekayəti danışırıq. Halbuki sən bundan əvvəl xəbərsiz olanlardan idin. İnzal qalə l-ebîhi: "Yâ ebâ, innî ra'aytu 11 kawkaban ve'ş-şems ve'l-kamer, ra'aytuhum ve'ş-şems ve'l-kamer ra'aytuhum lî Bir zaman Yusuf atasına dedi: "Atacan, mən yuxuda 11 ulduz, günəş və ay gördüm." Onların mənə baş əydiyini də gördüm. Qala ya büneyya la taqsus rüqiyyəki alə ikhvətikə fəyəkiduləkə keydə İnnaşşşəytanə lilinsəni ədumun mubin O dedi, oğlum, yuxunu qardaşlarına danışma yoxsa sənə hile quralar Həqiqətən şeytan insanın açıq-aydın düşmənidir. وكذالك يجدبك ربك ويعلمك من تاوين الاحاديث ويتم ويتم نعمته عليك وعلى اليك عبا كما Kəmə ətəm məhə alə əbəvəykə min qabülü İbrahimə və İshəq, inna Rabbəkə alimun həkim. Beləcə Rəbbin səni seçəcək, sənə yuxuları yozmağı öyrədəcək və öz neymətini bundan əvvəl ataların İbrahimə və İshəqə tamamladığı kimi, sənə və Yaqub nəslinə də tamamlayacaqdır. Şübhəsiz ki, Rəbb biləndir, müdrikdir. Laqad kana fi və ixvatihī Sözsüz ki, Yusuf və onun qardaşlarının hekayətində soruşanlar üçün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 Ya da onu uzaq bir yeri aparıb atın ki, atanız ancaq sizə məhəbbət bəsləsin və bundan sonra siz əməli salihlərdən olarsınız. Alaqo ilum minhum la taqtuluyu yusufa walquhu wa fi riyabati ljubb walquhu fi riyabati ljubb yaltaqitu ba'du s yeltaqitu Onlardan biri dedi: "Yusufu öldürməyin. Əgər ona qarşı hökmən nə isə etmək istəyirsinizsə, onda onu bir quyuya atın ki, kervanlardan biri onu götürsün." Qalū yā abānā mā laka lā ala onlar dediler ey atamız sənə nə olub ki yusufu bizə etibar etmirsən həqiqətən də biz ona xeyir arzulayırıq arsinhu ala wa dayyartu wa yalab wa inna lahu lahafiz Sabah onu bizimle göndersen, bir qədər əylənib oynayar. Biz onu mütləq qoruyarıq. O innī Onu aparmağınız məni narahat edər. Həm də qorxuram ki, sizin başınız oyuna qarışıb onu nəzarətsiz qoyduqda canavar onu yesin. Onlar dedilər, biz bütöv bir dəstə olduğumuz halda, Canavar onu yesə, demək biz ziyana uğrayanlarıq. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا Qardaşları onu aparıp quyuya atmaq qərarına gəldikdə Biz ona belə vəhy etdik. Sən onlara bu əməlləri barəsində gözləmədikləri bir halda xəbər verəcəksən. Və cəo Onlar axşam ağlaya-ağlaya atalarının yanına gəlib dedilər. قل أَبَن إَِّ فَنَابَنَا نَستَمِقُ وَتَرَكنَا وَتََكنَا يوسُفَعِ دَمَتَ عيْنَا فَكَ لَ وَمَا أَن تَ بِمُؤمِنِ الَّناَا وَلَوقُم صَادِرين Biz Yusuf'u əşyalarımızın yanında qoyup yarışmaq üçün getmişdik. Canavar da onu yedi. Elbəttə biz doğru danışsak da, sən bizə inanan deyilsən. Və cəəu ələ qamīsihibidə min kəzibə <gülüyor> qalə dəl səvvelək ləkum ənfusukum əmrə Fə sabrun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 Allah'tan kömək diləmək lazımdır. Və gəldilər, farsan göndərildi, onlara qabaq bir qabaq verildi. Deydi: "Ey məşran, nədir bu? Gizli daşıdılar. yaxınlığına bir karvan gəldi.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 وكانوا <دين> onu dəyərsiz bir qiymətə bir neçə dirhəmə satdılar. Yusufun qardaşları onu çox qiymətləndirmədilər. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى عسى أن ين يم... عَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ من تأويل والله مِنْ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 Allah öz işini qələbə ilə başa çatdırandır, lakin insanların çoxu bunu bilmir. Yusuf yetkin çağına çatdıqda biz ona mühakimə yürütmək bacarığı və elm verdik. Biz yakşı iş görenləri bələ mükafatlandırırıq. Və râvədət hüllətī hüvə fī bəydihə ən nəfsihī və gəlləqatil əbvəbə və qalət heytələk qaləb əzəlləh İnnəhu rəbbi əhsənə məhvəy İnnəhu lə yufləh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 وهم بما لولا ارا وبره نربه كذلك لنصرف عنه السوء او الفحشاء ان ona meyl etmişti eğer Yusuf Rəbbinin dəlilini görməsəydi, o da ona meylədərdi. Beləcə, biz pisliyi və çirkin əməli ondan uzaqlaşdırdıq. Həqiqətən, o bizim seçilmiş qullarımızdandır. <Sessizlik> والا onlar bir birini qabaqlamaq məqsediyle qapiya tərəfi yürüdülər ve qadın onun köynəyini arxadan cırdı İkisi də qapının yanında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 Yusuf dedi O məni yoldan çıxartmaq istəyirdi Qadının ailəsindən olan bir şahid belə şahidlik etdi Əgər onun köynəyi öndən cırılıbsa qadın doğru deyir O isə yalançılardandır Və Ən kəna qamīsun quddə min duburin fəkəbət və huvə minəs onun köynəyi arxadan cırlıbsa, qadın yalan deyir, o isə doğru danışanlardandır. Fələm mə rəa qamīsun quddə min duburin qal, qalə inə İnne kaydakan 'azim. Qadının əri onun köynəyinin arxadan cırıldığını gördükdə dedi: Şübhəsiz ki, bu sizin qadın hiylələrinizdəndir. Həqiqətən də sizin hiyləniz böyükdür. Yusufu ə'rid 'an haza vəstəğfir li dhanbiki in lakin konti Yusuf sen bu işi acib danismaqdan vaz keç. Sen de ey arvad gunahina gore bagislanma dele Chunki sen günah isletmisen Wa qala niswatu fil madinati imraatu al-aziz turawidu fataha Qadşə qafə hübbə, inna lənə rəhə fi dələlin mubin. Şəhərdəki qadınlar dedilər, Zadəqən kişinin arvadı, cavan köləsini yoldan çıxartmaq istəyir. Ehtiraz onu coşdurmuşdur. Biz onu aşkar bir azğınlıq içində görürük. Fələmmə zəmiyyət biməkrihin, أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْجَدَتْ لَهُنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ وَقَالَتْ خُرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَا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 Qalət fəzəlikün nələzī lümtünnəni fīh vələ qadrə vəttuhu ən nəfsi fəsdağsam vələ ənləm yafal mə əmurhu ləyuscənən vələ yəqunən minəs sâdirin Qadın dedi, paharəsində məni qınadığınız oğlan bax budur.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 فَسَتَجَاءَ مَلَمٌ رَبٌّ فَصَرَفَ عَنْهُمْ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ onun duasını qəbul etdi və onların hiyləsini ondan uzaq etdi. Həqiqətən o eşidəndir, biləndir. ثُمَّ بَدَّلَهُمْ MİN BAĞDİ MƏRƏƏVÜL ƏYƏTİ LAYASDUNUN LAHÜM HATDƏHİN Bu qədər dəlilləri gərdükən sonra, yenə də onu bir müddət zindana salmak qərarına gəldiler. Və dəxalə məəhəl s-sicnə fəteyən qələ əhəduhumə inni əranə əqsir həmrə وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله اننا نراك من المحسنين onunla birlikte iki genc de zindana salandı onlardan biri dedi men yuxuda gördum ki üzümden şərab sıxıram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 Zalikumamma mimma allamani rabbi inni taraktu millata qaumin size verilecek yemek gelmemişten evvel mən bunun yozumunu size bildirerem. Bu Rabbimin mene öğrettiklerindendir. Mən Allaha iman gətirməyən, özləri də axirəti inkar edən adamların dinindən uzaqlaşmışım. Və ittəbəətü millətə əbəi İbrahimə və İshəqə və Yaqub. Mə kənə lənə ən nüşrikə <Sessizlik> Dəlik min fəzlinillahi aleyna və alannasi və lakin və lakin əksərən nas la Mən atalarım İbrahim, İshaq və Yaqubun dininə tabe oldum. Hər hansı bir şey Allah'a şərik qoşmaq bizə yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve bütün insanlara olan lütfüdür. Lakin insanların çoğu şükür etmir. Ya sahibeyi isticini ağrıbamın müteferrikuna hayrun emin lâh, emin lâhul vâhidul qahâru. Ey benim zindan yoldaşlarım! Ayrı ayrı tanrılar yakışıdır. Yoxsa tək olan, hər şəyə qalib gələn Allah? Mə təqbudunə min dünihə illə əsməən səmməytumuhə Səmməytumuhə əntum və əbəəukum mə ənzələlləhu bihə min sülqan İnil xükmu illə lilləh Əmər ən la ta'budu illa iyyəh, zəlikə d-dilul qayyim və la yə'ləmun. Ondan başqa ibadət etdikləriniz, sizin və atalarınızın adlandırdığınız adlardan başqa bir şey deyildir. Allah onlara dair heç bir dəlil nazil etməmişdir.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 Və qala ki, "Mən düşünürəm ki, sənin Rəbbində yaxşı olanlardan birisən." Fə o şeytan Rəbbimi xatırlamayı qəbul etdi və Yusuf onlardan qurtulacağını yəqin etdiyi kimsəyə dedi: Ağanın yanında məni yada sal. Lakin şeytan ona Yusufu ağasının yadına salmağı unutturdu və o zindanda bir neçə əldə qaldı. Və qaləl-melik inni əra səb'a bəqarətin simənin yəküluhun yəküluhun da səb'un əcafun və səb'a səmbulətin xumurin və uxara yəbisət.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 Əgər yuhu yozabilirsinizsə, yuhumun yozumunu mənə bildirin. Qalun, abdğəthu ahləm, ve mə nəhnu bi təqvilil əhləmi Onlar dedilər. bunlar qarmakarışıq yuhulardır. Biz belə yuhuların yozumunu bilmirik. Ve qaləl-ləzînə cəəminhü mə və dəkərə bə'də əndirəm. Məkin ana ünəbəku nəfərdən qurtulmuş olanı uzun müddətdən sonra xatırlayaraq dedi Mən size onun yozumunu bildirərəm bircə məni Yusufun yanına göndər يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وهقرا يصات لعل لي ارجع الى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 Qaala təzrə'unə səbə əsininə dəəbən Fəmə həsəddüm fəzəruhu Fəmə həsəddüm fəzəruhu fəzəruhu fəzəruhu fəzəruhu fəy sünbülihi illə qalilən mə təəkunun Yusuf dedi Yeddi il bacardığınız qədər əkin Bişdiyinizi isə Yiyecəyiniz az bir miqdar istisna olmaqla sünbülbə saxlayın. Sonra yəti mindən başıdən 73 Sonra bunun ardınca toxumluq saxlayacağınız az bir miqdar istisna olmaqla əvvəlcədən həmin illər üçün tədarük gördüyünüzü yiyəcək Yeddi ağır il, quraqlıq illəri gələcək. Bunun ardınca da elə bir il gələcək ki, onda insanlara bol yağış veriləcək və onlar çoxlu meyvə şirəsi sıxacaqlar. Və qaləl məliku ətuni فَلَمَّا جَاءَمُ الرَّسُولُ قَالَ اَرْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُمَا بَالٌّ نِسْوَةِ اللّٰت۪ي قَطْطَعْنَ اَيْدِيَهُنْ اِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَل۪يمِ Padişah dedi, onu yanıma getirin. Elçi onun yanına geldik de, Yusuf dedi, Ağanın yanına qayət və soruş gör ki, əllərini kəsən qadınların məqsədi nə idi? Şübhəsiz ki, Rəbbim onların hiləsini bilir. Qalə mə qatubkunnə idra vəddunnə yusuf ən nəfsih, qullə xəşə lilləhi mə alinnə aleyhi min sün. Qalət imrəətül azizil ənə hashasəl haqqü ənə rəvəttühü ənə rəvəttühü ənə ən nəfsihi və ənəhü ləminə sədiqin Padişah qadınlara dedi, Yusuf'u yoldan çıxartmaqla nə məqsəd güdürdünüz? Onlar dediler, Allah uzaq eləsin, biz onun haqqında pis bir şey bilmirik. Zadəcan kişinin isə arvadı dedi. İndi haq bəlli oldu. Onu mən yoldan çıxartmaq istəyirdim. Həqiqətən də o, doğru danışanlardandır. Zəlikəli <Sessizlik> ələmə ənni ləm əxunhu bil qaybi və ənnəlləhə və ənnəlləhə la yəhdi keydəl Bu etiraf ona görədir ki, ərim yanımda olmadıqda ona xəyanət etmədiyimi və Allahın xayillərin hilələrinə yol vermədiyini bilsin. Ana ubri nafsi inna nafs la amdartu bisu'i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 lamma kallemu tal inna kal yuma ladayna makin amin padşah dedi onu yanıma getirip onu özümə yaxın adam edəcəyəm onunla söhbət etdikdə sən bu gün yanımızda yüksək məqam sahibi etibarlı bir adamsan dedi Qaləcəni alə xəzinələrinin əmri. alim. O dedi, Bu yerin xəzinələrini qorumağı mənə tapşır. Çünki mən qoruyanam, bu işi bilənəm. Və kədənik məkkəni Yusufa fil ardi tebə və minha haythu yaşa nusibu bi rahmatina men neşa və la nudi'u verdik. O istədiyi yerdə qala bilərdi. Biz istədiyimizə mərhəmmətimizi nəsib edirik və yaxşı iş görənlərin mükafatını əsir gəmirik. Wala ajrul axirati İman gətirənlər və müttəqi olanlar üçün əlbəttə axirat mükafatı daha xeyirlidir. وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعْرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ Yusuf'un qardaşları Misr'ə gəlib onun yanına daxil oldular. Yusuf onları tanıdı. Onlar isə onu tanımadılar. وَلَمَّا جَهَّزَمُ بِجَهَازِيمِ قَالَ اَتُونِي بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَب۪يكُمْ أَلٰى تَرَوْنَ أَنِّي اُوْفِ الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ Yusuf onların ərzah yüklerini hazırlayərken dedi, ata bir kardeşinizi yanıma getirin. Meğer görmürsünüz mü ki, Mən ölçüyə tam riayət edirəm və mən qonaq pərvərlərin ən yaxşısıyam. Fa onu yanıma gətirməsəniz, mənim yanımda sizin üçün bir qab belə ərzaq verilməyəcək. Özünüz də mənə yaxınlaşmayın. قال سنراود عنه اباه واننا لفاعلون onlar dediler ona göre atasını razı salmağa çalışarız biz əlbəttə bunu edərik və qala fityanih cənū biḍāʿatam fī riḥālihim laʿallahum lعلهم o öz xidmetçilərinə dedi onların taxıl əvəzinə ödədikləri mallarını da yüklərinin içinə qoyun ki ailələrin yanına döndükdə onu başa düşsünlər və ola bilsin ki qayıtsınlar Təlimə rəcəu ilə əbihim qəlu qəlu yə əbəna munə minəl kəyə fəərsil Onlar atalarının yanına qayıtdıqda dediler. Ey atamız Daha bize ərzak verilmeyecek. Ölçüb ərzak almaq üçün qardaşımızı bizimlə birlikdə göndər. Şübhəsiz ki biz onu qoğrayacaq. Qaqla həl əmenukum əleyhi illə kemə əmin tukum ələ əqiyyi min qabr. Fəallāhu xayrun həfizə <Sessiz> və hüvə ərhamun rəhimin. O dedi. Daha önce kardeşini size itibar etdiyim kimi heç onu sizə etibar edə mi? Allah daha yaxşı qoruyur. O rəhimlilərin ən rəhimlisidir. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم Qalu ya əbəna mə nəbəqi, həziyi bidaatuna ruddət iləyina, və nəmir əhləna və nəxfəlu əxana, və nəzdədü keylə bəir, dəlikə keylun yəsir. Onlar güklərini açdıqda, verdikləri mallarının da özlərinə qaytarıldığını görüb dedilər.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 قَالَلَ أُوسِلَهُ مَعَْكُم حَ تُتون مَوْثِ قَ مَِ الظَّهِ لَ تَأْتُ النَّنِي بِه لَتَأتَُّنِي بِ إِللااأَ يُحقَابكُمْ فَلََّ آتَ مَوْثِ قَابُمْ قَلَ اللهَّاب عَلَ مَ نَقُل Əhatə olunub çarəsiz qalmanız istisna olmaqla onu yanıma gətirəcəyinizə dair Allaha ant içmincə onu sizinlə göndərməyəcəyəm. Onlar ant içdikdə Yağub dedi, Allah söylədiklərimizə vəkildir. Və qalə ya bəniyyə, lə tədxunu min bəbin vəxidin vədxunu. وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَ وَمَا اُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ O dedi, Ey oğullarım.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 وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَقَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبِدَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onlar Yusufun yanına daxil olduqda, o qardaşını bəç-bəç qucaklayıb dedi, Həqiqətən mən sənin qardaşınam onların tuttuqları işlərə görə kədərlənmə. Yusuf onları azuqa ile temin ederken qardaşının yükünün içine bir piyale koydu. Sonra bir carçı kışkırıb dedi, Ey kərvan əhli, siz oğrusunuz. Qardaşlar <gülüyor> onlara tərəf dönüb, Nə itir misiniz? dediler. Qalun Onlar dedilər: "Padşahın piyaləsini itirmişik. Onu gətirənə bir dəvə yükü ərzaq veriləcək." Carçı: "Mən buna zaminəm." dedi <gülüyor> Onlar dedilər: "Allaha and olsun"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 Qalû cəzâuhu mən müzidə fî rəhlihi fəhvvə cəzâuhu kəzəlikə necziz zəlimin. Qardaşlar dediler, onun cəzası itmiş piyale yükündə tapılan kimsenin özünün köle edilərək cəzalandırılmasıdır. Biz zalımları belə cəzalandırırıq. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كَانَ لِيُوسُفُ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَقَامَهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا إِلَّا أَنْ يشاء الله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 Fəəsərvəhə Yusufu fə nəfsihə və ləm yübdihə ləhüm. Qalə əntum şərrum məkəna və Allahü təsifun. Onlar dedilər, əgər o uğurlayıpsa, daha öncə onun qardaşı da uğurluq etmişdi. Yusuf bunu öz içində gizlədiyib,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 O dedi, Allah eləməsin ki, yanında malımızı tapdığımız kəsdən başqasını tutub saxlayaq. Onda biz zalimlərdən olarıq. Fələm məstəyəsə minhü xalasunə ciyyə. قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِيهِ يُوسُفَ فَلَنُبَرِّحَنَّ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي əumməllahu ondan ümidlərini kəsdikdə məsləhətləşmək üçün bir kənara çəkildilər onların böyü dedi atanızın sizə Allaha and göstərməsi bundan əvvəl də Yusufa qarşı haqsızlıq etdiyiniz yadınızdadır mı Atan mene izin vermeyince veya mene ait Allah hüküm vermeyince ben bu yerden ayrılmayacağım. O, hüküm verenlerin en yakışsıdır. <gülüyor> وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِنَّا وَمَا قُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظ۪ينَ Atamızın yanına qaydın və deyin. Ey atamız! Oğlun, oğurluk etdi. Biz ancak bildiğimiz şeye şahidliy ettik. Biz qeybi bilənler değilik. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلَّا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ Olduğumuz kənddən və birlikdə gəldiyimiz kərvandan soruş. Biz həqiqətən də doğru danışırıq. Taliban sen vələt ləkum anfusukum əmra xəsdurun cəmil əsallahu əin yətiyeni bihim cəmiə in lehu vəl alimul hakim <tallak> dedi Xeyr sizin nəfsiniz Sizi bu işə sövq etdi, mənə isə yaxşı səbir gərəkdir. Ola bilsin ki, Allah onların hamısını mənə qayıtarsın. Həqiqətən də O biləndir, müdriktir. وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبِيَرَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ Yagub onlardan üz döndərdi və heyf Yusufdan dedi. Kədərdən onun gözlərinə av gəldi. O, dərdini öz içində saxlayırdı. Qalu ta Onlar dedi Allah'a and olsun ki Yusuf'u sen ya da salmakla ahırda ya elden düşecek ya da öleceksen. Qalə ənmə əşqubəssi və hüzni ilə Allah və ə'ləm minə Allahi mələ də'ləmun O dedi, mən dərd gəmimi yalnız Allah'a açıb söyleyirəm və Allah'tan nazıl olan vəh sayəsində Sizin bilmədiklərinizdən ağah oluram. Ya bani yezheb fa tahassasu min yusufa wa akhih wala ti'asu wala ti'asu min ruhillahi Innahu la ya'asu min ruhillahi illa alqawmul kafirun Ey oğullarım, Yusuf və qardaşından xəbər tutmaq üçün yola düşün. Allahın mərhəmətindən ümidinizi üzməyin. Çünki Allahın mərhəmətindən ancaq kafir adamlar ümidlərini kəsər. Fələmmə dəxalü əleyhi qalü Qalıya ayyuhal azizu masnana wa ahlana ordun wajikna bibidrağatim musjata fəogfilana lkaila watasaddaq alayna inna allaha yajizil mutasaddaqin Qalıya ayyuhal azizu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 Qaləhə alimtum ma faaltum bi yusuf wa akhih iz antum jahilun O dede sizin naadanlığınız dövründə Yusufa və qardaşına nələr etdiyinizi yadınızdadır mı Qalun a inna yusuf ولا انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين onlar dediler yoksa sen özün yusufsan O dedi, mən Yusufam, bu da qardaşımdır. Allah bizə mərhəmət etmişdir. Kim Allahdan qoxsa və səbr etsə, bilsin ki, Allah yaxşı iş görənlərin mükafatını puç etməz. Qalutə Allahi və qədə əsərəkə Allahü aleyna və in kum. Onlar dedilər Allah'a and olsun ki Allah səni bizdən üstün tutmuşdur. Biz isə günahkar olmuşum. Yusuf dedi Bu gün siz qınanılmayacaxsınız. Allah sizi bağışlasın. O, rəhmləndənlərin ən rəhmlisidir. İzhəbu bi qamīṣi hādhā fa'lqūhu 'alā wajhi abī ya'tī baṣīran. Bu köyneğimi aparıp atamın üzüne atın, gözləri açılsın. Sonra da bütün ailenizle birlikte yanıma gelin. Qalə əbuhum inni ilə əjilu riha yusufa ləulə əndu fənnidun. Kərvan misir torpağından ayrılanda ataları dedi, Mən həqiqətən də Yusufun qoxusunu hiss edirəm. Bircə məni ağılsız sayməyə Qalutallahi indəkə ləfid ləlikəl qadim Onlar dedilər, Allah'a and olsun ki, sən hələ də öz köhnə yanlışlığından əl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 Sizin bilmədiklərinizi bilirəm. Onlar dedilər: Ey atamız, Allahdan bizim günahlarımızın bağışlanmasını dilə. Doğurdan da biz günahkar olmuşuq. Qalə səvfə əstəğfiru ləkum rəbbi, inəmə hüvə O dedi, mən rəbbimdən sizin üçün bağışlanma diliyəcəyəm. Həqiqətən o bağışlayandır, rəhimlidir. Falan Onlar Yusufun yanına gəldikdə o ata anasını bağrına basıb dedi. Əminamanlıqla Allahın istəyi ilə Misrə e daxil oldular.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 وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ o ata anasını taxtın üstündə əyləşdirdi onlar hamısı onun qarşısında səcdə etdilər o dedi atacan bu çoxdan ki yoxumun yozumudur rəbbim onu gerçəkləşdirdi o mənə lütf etdi o məni zindandan çıxartdı Və şeytan mənimlə qardaşlarımın arasına ədavət saldıqdan sonra sizi səhradan yanıma gətirdi. Şübhəsiz ki, Rəbbim istədiyinə qarşı lütfkardır. Həqiqətən, O biləndir, müdriqdir. Rabbi qədə ətəyitəni minəl mülki və əlləmtəni min təəvilil əxadif. Fətirəs-səməvəti vəl-ərdə əntə vəliyi fəddünyə vəl-əqirə Təvəffəni müslimən vəəlhiqni bil-səlihin Ey sən mənə hakimiyyət verdin və mənə yuxuları yozmağı öyrəttin. Ey göylər və yeri yaradan, sən dünyada da, ahirətdə də mənim Himayedarımsan mənim canımı müsəlman kimi al və məni əməli salihlərə qovuşdur. Zalik min anba'il gaybin yuhiihi ilayk və ma Bunlar sənə Vəh yolu ilə bildirdiyimiz qeyr xəbərlərindəndir Onlar heylə quraraq işlərinə qərar verdikləri zaman Sən onların yanında deyildir Sən nə qədər çox istəsən də insanların əksəriyyəti iman gətirən deyildir وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرُ إِنْ هُوَ إِلَّا بِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Sen ki bunun əvəzinə onlardan bir mükafat istemirsən, bu Qur'an əlemlər üçün ancaq bir öğüt nəsihəttir. وَكَأَيِّن مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا Ya və yerdə neçə neçə dəlillər vardır ki, insanların çoxu onların yanından üç çevirib keçinlər. Onların çoxu ancaq şərik qoşaraq Allah'a iman gətirir. Effəəmin u əədiyə un vaşiyət unminaadə billə əvədiyəhum əv dədiyəədədəəhumlə yaşan. Məər onlar Allahın h şeyi bürüyən əzabının onları qlamamayacana və ya özləri də hissetmədən, Os hatım onlara qəflətən gəlməyəcəyinə əmin idilərmi Qul hadisəbili edəu ilallahi Bu mənim yolumdur Mən və mənə tabi olanlar, mötəbər dəlillərə əsasən, insanları Allaha tərəf çağırırıq. Allah pakdır, müqəddəsdir. Mən də müşriklərdən deyiləm. Və mə ərsəllə min qablikə illə ricalən nuhi iləyhim min əhlil quraq. Əfələm yəsiru fəl-ərd fəyənzuru kəyfəkən əqibətul ləzənə min qabrihim. Ələdərul əkhirəti xayrun ləzənət təqəv, əfələ təqilun. Biz səndən əvvəldə məmləkət əhlindən yalnız özlərindən vəh etdiyimiz kişilərdən elçi göndərdik. Məyər müşriklər,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 və zannu ennhum qad kadhibu jaa'ahum jaa'ahum nusruna fanunji mena sha'a wala yuraddu ba'suna anil qawmil mujrimin el hər dəfə ümidlərini itirdikdə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 Man kana hadithay iftara walakin tasdiqu alladhi bayna yadayhi walakin tasdiqu alladhi bayna yadayhi wa Onların rivayetlerinde aql sahipleri için bir ibret vardır. Bu Qur'an uydurulmuş bir kelam değildir ancaq özündən əvvəlçiləri təsdiqləyən və hər şeyi müfəssəl izah edəndir. İman gətirən bir cemaat üçün hidayət və mərhəmətdir.